بعدكم syukur wa Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia kipeenzi chake bwana wetu mtume Muhammad rahma Allah na amani zi muende tunashukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa wakati mwingine tukiendelea na darasa yetu ya silisila tu darasa katika tukiendelea na silisila darasa yetu katika kitabu ar-risala ya ahadithus siyam ahkamu wa Allahu yahfaduhu tukianza tukiingia kwenye mlango wa 11 al-faslu al-hadhi 10 fi khitami shahri ramadan al-fasl al-hadhi 10 fi shahri ramadan azamunziya katika mlango wa kumi moja kuhusu kukamilisha mwezi mtukufu wa ramadhan yaani kuhitimisha na kukamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Alhadithul hadithi al ya kwanza fi ujubi taubati ametanguliza ya kwanza inayozungumza ni lazima kwa muislamu kuweza kuomba tauba, kuomba msamaha kwa Allah subhana wa ta'ala mana na madhambi na makosa ambayo kwamba aliyefanya. عاذي ثييميه ان الغر ان يسار المزني علي الاغر ابن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس توبوا إلى الله فإني اتوب في اليوم إليه 100 مره رواه مسلم ان بقوله وكذا كوا الصحابه على غرب بن ياسر الله سبحانه وتعالى امرidhi anasema kuwa amesema qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam amesema mtume wa Allah rehema ya Allah na amani zi muende rasul sallam tubu ila Allahi mtubieni allah subhanahu wa ta'ala muombeni tauba ili allah subhanahu wa ta'ala madhambi zenyu na makose yenu mliofanya fa inni atubu fil yawmi ilayhi miata marra hakika mimi natub, natubia kwa mwala wangu kwa kila siku mara 100 fa inni atubu fil yawmi ilayhi marra miata marra Akikamimi na mimi Allah subhana wa taala na kumuomba Allah subhana wa taala kunisamehe kwa siku mara 100 hadithi yenyewe imepokelewa na imamu Muslim tukiona katika hiyo hadithi hadithi ina dalili wazi ya kuonyesha kuwa kuomba tauba ni wajibu kwa kila mwanadamu kila mwanadamu awe anamrejea Allah Subhanahu wa ta'ala na kuomba tauba kwani ni, ni wajibu kwa kila mwanadamu sababu hakuna asiyokosea sisi wote ni kukosea na kullukum khata'un wa khayru khata'ina tawwabun nyote wenye kumkosea Allah Subhanahu wa ta'ala na bora wenye kumkosea Allah Subhanahu wa ta'ala ni wale kutubia vile mtume Muhammad saw alisema kwa hivyo hadithi inaonyesha ni wajibu kwa kila mwanadamu Kumtubia Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu gani kwa sababu amri ambayo kwamba imekuja kwa amba kwenye, kwenye kwenye hadithi tubu ila Allah na amri hiyo inaonesha kuwa ni jambo hili ni jambo la wajibu ni jambo la lazima kwa kila mja kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kumsamehea madhambi zake kwani Allahu tabaraka wa ta'ala anasema katika kitabu chake kitukufu uh, Al-Quranul anasema Watubu tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun Watubu tubu ila Allahi namtubieni toba kwa Allah subhanahu wa ta'ala jami'an nyote nyote bila kutcha, bila kutenga yoyote mrudieni Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala kuweza kuwasamehea madhambi zenyu nyote ayyuhal mu'minun ayy wa'minu wa wala ambay kwamba mesifika na sifa ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala basi wareje kw Allah subhanahu wa ta'ala waombe msama kwa Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kuwasamehea madhambi yao Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivi kwenye aya ayyuhal mu'minun ayy mulimu'minu Allah subhanahu wa ta'ala la'allakum tuflihun basi mkifanya hivyo basi mtafaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala Mkimuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasamehe madhambi yenu, Allah Subhanahu wa Ta'ala atawasamehe. Allah Subhanahu wa Ta'ala Na katika kauli nyingine ya Allah Tabarak wa Ta'ala katika Qur'ani anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wa nstaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi. Wa nstaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi. Sura kwanza ilikuwa ni Suratul Nur na sura ya pili ni katika Suratul Hud wa anastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi Na maghfiratan wa msamaa kusamehe ma adhambakum thumma tubu ilayhi kisha mumtubieni Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na makosa ambayo kwa mmeyafanya makosa mliofanya mnayojua na msiyojua kwa hivyo hizo aya na ile hadithi zinathibitisha kuwa kwa mja ni lazima amtubie aombe toba kwa Allah subhanahu wa ta'ala na iyo ni lazima kwa kila mmoja kumuomba tauba kwa sababu gani kwa sababu mwanadamu hawezi, ku, hawezi kuepuka kutokamana na maasia kwa anaweza kuwa ma, ma, hawezi kuepukana kutokana na kumuasi Allah subhanahu ila kwa kumkosea kwa njia ambayo kwamba ima anajua ama hasiujua na toba kama tunajua tauba ni mtu anapomuomba Allah subhana wa ta'ala ni kutokamana na makosa ambayo kwamba aliyokosea na toba inaweza kuwa ima kufanya sayiat toba unaweza kuomba toba yako kutokamana na makosa uliyofanya au tarkul hasanati almuamuru bih au kuwachana au unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kusamehe na kutokana na makosa ambayo kwamba ulifanya kwa kutokufanya mema ambayo kwamba Allah subhana wa ta'ala ameamurisha. Kwa hivyo toba inaweza kuwa ni kutokana na maasi au na makosa ambayo kwamba mja amefanya au toba inaweza kutokana na makosa ambayo kwamba ni kutokana na jambo ambayo kwamba Allah subhana wa taala ameliamrisha na mje hakulifanya. Kwa hivyo namrejelea Allah subhana wa taala kuomba msamaha kwa kosa uliyoifanya au kwa jambo ambalo kwamba Allah subhana wa taala ameliamrisha lakini wewe hukuweza kulitekeleza ndio katika usia kati ya kutoka kati usia wa muallif anasema fa'al muslim an yahtima shahrahu bit ila Allahi ta'ala kwa hivyo jiu muislamu akamilishe atimize mwezu wake mtukufu wa ramadhani akikamilisha mwezi mtukufu wa ramadhani awe ni mmoja kumtubia allah subhana wa ta'ala wal inabati ilayhi na kumrejea allah subhana wa ta'ala ili afanye fayaf'alu ma yuhibbu maulahu atakuwa anafanya kitu ambacho kwamba mwala wake anakipenda wayatulukumala ya na Nakuwacha jambo ambayo kwamba Allah subhana wa ta'ala alipendi na ili aweze ku, kupata katika waqia, katika, katika miezi zake yote ambayo kwamba iliyopita mwanzo wake na mwisho wake awe ni mtu ambaye kwamba Allah subhana wa ta'ala ana, allah subhanahu wa ta'ala ni mtu mwenye allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kumridhia katika, katika mamba yake anatubia allah subhanahu wa ta'ala kutokana na makosa madogo madogo imma kutokutekeleza amri ya allah subhanahu wa ta'ala au makosa madogo madogo kwamba ame ameifanya kwa sababu vile tumezumza Mja ni mtu mwenye kumkosea allah subhanahu wa ta'ala vile mtume muhammed saw sallam anasema nyote mnamkosea allah subhanahu wa ta'ala na bora wenu ni yale ambao kwamba wenye kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba Allah subhana wa ta'ala kumuomba Allah wa ta'ala msama na toba ambayo kwamba tunaizungumzia hapo ni tawbatun wajibatun alal fawr tumesema tauba ni wajibu kufuatana na aya tulizosoma na dalili na hadithi ambayo kwamba kwa kwa kwenye mlango kuonyesha ni wajibu na ni wajibu alal na inampasa mtu wakati huo huo akimbilia kufanya nini kufanya hiyo kufanya tauba. La yajuzu ta'khiruha wala haijuzu mja kuchelewesha hiyo toba basi toba hawe ni mwenye akijua amekosea Allah subhanahu wa ta'ala hama amefanya ajatekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala awe ni mwenye kumtubia Allah subhanahu wa ta'ala akimbilie kwa haraka wala haimpasi kuchelewesha kwani mtume Muhammad wa salam, tueleza, sallallahu wa Salam wasallam mwenyewe alitueleza sallallahu alaihi wasallam akisema kwa kila siku alikuwa kimtubia Allah subhanahu na kumuomba Allah subhanahu wa zaidi Allah subhanahu wa ta'ala mara na tunajua Allah subhanahu wa ta'ala mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam makosa zake, madhama zake Zilizotangulia na zinazokuja kwa hivyo Muislamu sawasawa sawa amemkosea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sawa sawa huyu mje amemkosea Allah Subhanahu wa Ta'ala subhana ta maasi ndogo au maasi kubwa, kwa hivyo lazima ajitahidi mara moja akimbilie kumuomba Allah msamaha, kwa sababu kuwa huyu mtu la yadiri mataa yafjauhu al-maut, hajui wakati gani mautu itamuingia, itamkujia, sababu hajui wakati gani mautu ambayo kwamba ita itamuju, Na vile kawaida mnadamu anapofanya makosa makosa yanavutana kwa, kwa baadhi kwa baadhi paka inakuwa mnja anabaki katika hali ya kumuasi Allah subhana wa taala na inafanya baadaye moyo wake nakuwa kaswa kaswatu al moyo umekuwa mgumu zaidi na anakuwa katika hali ya kuwa kumwaasi Allah Subhanahu wa taala baadaye imani yake inafanya nini imani inadha na tunajua imani yazidu bi-ta'ati wa yanqus kama qauli katika kauli ya ulama kauli sahihi katika katika kauli ya salafisari kuwa imani inaongezeka kwa taa wa yenkosu bilusi an imani inaongezeka kutokana na kumti Allah subhana wa ta'ala na inapungua inapungua kutokana na kumuasi Allah subhana wa ta'ala kwa hivyo mja ajitahidi sana kutubia Allah subhana wa ta'ala kila mara kwa kila mara ili mauti hisije kampata katika hali ya kuwa yeye hamridi Allah subhanahu wa ta'ala ajamridia na tauba li nasuha lati amara Allah biha shurutun khamsatin wa hiya almu'allifa matarjiya tauba ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameamrishia tutumtibia Allah subhanahu wa ta'ala amekusanya maneno ya wanachuoni ambayo kwamba kwa paka mtu kutubia Allah subhanahu wa ta'ala sawa lazima afate sharti hizi tano lazima hafate hizo sharti tano ya sharti ya kwanza alikhlas awe na ikhlas katika toba yake awe na ikhlas katika tawba yake kivipi ikhlas ambaye kwamba inakusudiwa kwa hapo kwani ikhlas maana yake nakusudiwa hapo toba yake iwe tawbatu khalisatan liwajhi lillahi ta'ala anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala wala sio kwa sababu nyingine wala hataki chochote katika mkataka kukutaka kukata ana, anaku yote katika meng makusudia ya, ya dunia uh, kwa kutokana kwa mja fulani labda anatubia kwa sababu ya mje fulani labda atampa atampa chochote au atafaidika chochote kwa mja bali anafanya hilo jambo ikhlasan ni kwa ajili ya Allah subhana wa ta'ala bali anatubu kutokamana na dhambi na hilo dhambi ambayo kwa kwa ajili ya kumuogopa Allah subhana wa ta'ala na kumpenda Allah subhana wa ta'ala na kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala na yeye ya kuwa anafanya hivi akitarajia thawabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala akiogopa iqabu ya Allah subhanahu wa ta'ala au adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala hii njo sharti ya kwanza sharti ya pili ayyakufa wa yatruku wa wa kana multabisan biha hawachane na maasiya ambayo kwamba alikuwa ameshikamana naye ile maasi ambayo kwamba anakuja kuitubia Hawachane naye kabisa ikikuwa ni jambo alikuwa jambo la haramu Analiwacha kabisa katika huo wakati nikikuwa jambo la wajibu alikuwa ameliwacha halifanyi basi ana, ana, ana, ana, ana, analifanya wakati kama ni jambo ambalo kama limempita anaweza kwa wakati karibu anaweza kuilipa basi atailipa kama mfano aliwacha kutoa zaka kusudi aliwacha kuhiji na anawezo wakati huo inabidi aende afanye hivi na ikikuwa ni maasia ambayo kwamba inashikamana na, na haki ya mwanadamu basi kama mfano mali inampasa arejeshe mali kwa mwenyewe akikuwa hai na kama huyo amefariki na alimnyanganya mali yake basi inabidi aregeshe kwa wale ambayo kwamba wana mrithi na kikuwa hajui mwenye, mwenye hilo haki mwenye haki yake ambayo kwamba amemchukua ameichukua hajui basi itamlazimu aitoe sadaka aitoe sadaka kwa ajili yake kwa kwa ajili yake na itakuwa ame, amejepokana na hilo na kikuwa anaogopa kama mfano amemzumzumia mtu katika mtu vibaya katika mahali popote aki akiwemu, basi Aende kwa huyo mtu amueleze kuwa nilikusengenya ama nilikuzumzia ubaya na kio anaogopa kuogopa labda kwenda kwake itakuwa kwake labda ndio itaongeza ma, maafa zaidi ama itaongeza maneno makubwa zaidi ikikua amemtaja babaya katika, katika kikundi fulani basi aende katika hiyo mahali amtaje kwa uzuri na msifu katika uzuri amtaje kwa uzuri mfano amemsengenya akamzumzumia ubaya katika kikundi fulani basi tabidi aende mueleze huyo mtu kuwa alimsengenya msame akiona kumweleza italeta shida zaidi basi tabidi sehemu si hiyo hiyo alipoenda akimzumzia vibaya haweze kumzumzia uzuri katika, katika, katika kwa hiyo kitu kikundi sharti ya tatu wa min shuruti tauba ya tatu an yandama ala fi'l al ma'siyati wa yatamanna annahu lam yaf'alha li ajli annahu lahu dhalan wa inkisara Baina yale Allah Taala katika sharti ya tatu e, katika miongoni mwa sharti ya toba ajute katika hicho kitendo cha maasia ambayo kwamba amekifanya au kitendo cha wajibu ambacho kwamba amekiwacha alijutie kwa nini kitendo, kitendo cha maasia kitendo cha amekifanya au kwa nini kitendo cha wajibu hakuifanya kwa sababu gani kujuta kwa ajute kuwa sababu hili jambo kutokulifanya Man, man, kutokufanya amri ya Allah subhana wa ta'ala au kufanya makatazo ya Allah subhana wa ta'ala ni jambo ambayo kwamba litamurithisha itamur, wananiita unyonge mbele ya Allah subhana wa ta'ala kwa hivyo hajutie hili jambo kwa sababu, kwa, kwa sababu. gani amelifanya kama ni jambo la makosa na makatazo ya Allah subhana wa ta'ala kama ni wajibu kwa ajili gani kwa ajili hakufanya hilo wajibu hajutie hiyo alijuti nini hicho kitendo hicho ambacho kitendo sharti yane an yaazima alla yauda ilaiha abadan an yaazima alla yauda ilaiha abadan aazimie na nia kwenye moyo wake kuwa ili kosa hawezi kurelegelea mara nyingine kosa kama la kufanya makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala au kuwacha maamrisha Allah subhanahu wa ta'ala anazimia kwenye moyo wake anatubia na hataaweza kurujia hili kosa mara nyingine hili ndio katika miongoni mwa tunda na matunda ya nini ya toba na na ndiyo dalili ya kuonesha kuwa ukweli kwamba uko katika moyo wa huyo mja ambayo kwamba anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala na maghfira sharti ya tano antakuna takuna fi wakatiha al, al, al, al, al ma, fi wakatiha al muqaddar fi ba'da nihayatihi lam tuqbal yani tauba yake iwe anapotubu ni wakati ambayo kwamba ana uwezo kutubu wakati anaweza kuweza kutubu toba katika wakati huo lakini akikuwa hata tubu toba wakati ambayo kwamba umepita labda mtu ambaye kwamba anaona sasa kifo kishamjia kabisa kifo cha mauti kinamkijia ndio anaanza kutubia toba ya huyu haikubaliki au jua litoke upande wa magharibi likielekea mashariki ambaye kwamba ni miongoni mwa alama za kiyama ambaye kwamba miongoni mwa alama ambaye kwamba toba ya mnja itakubaliwa hata kubaliwa basi awe na uwezo wakati ambaye kwamba anatubu asiye anatubu wakati ambaye kwamba hakuwa ana uwezo kwani inapokelewa katika hadithi ya Abi Hurairah Allahu anhu قال انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انس بما متومه الله رحمه الله نا اماني زموندى من تاب قبل أن تطل الشمس من مغربها تاب الله عليه تاب الله عليه اخرجه مسلم حديث ابي هريره انس بما قوه امسما متومه سبحانه وتعالى اموندى الله سبحانه امسما سبحانه وتعالى Ee Allah subhanahu wa ta'ala amrehem Anasema kuwa man taba qabla an tatlu ash-shamsu min magharibiha taba Allah alayhi Anasema mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuwa yule atakayekuwa atatubia kabla jua kuchomoza kutoka magharibi likielekea likielekea likielekea li li mashariki basi Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe kwani katika hadithi nyingine uh, wakati jua litakapokuwa linatoka mashariki likitoka magharibi likielekea mashariki wakati huo mlango wa toba utakuwa umefunga kwa hivyo mtu aki akitubu kabla wakati huo Allah subhana wa taala atamsamehe madhambi na hadithi nyingine inapokelewa kutoka kwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma Abdullah ibn Umar radhiya Allah subhana wa taala ta imuendea anasema كوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال متى الله سبحانه وتعالى امسى ما ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر اي ما لم تبلغ روحه حلقومه يعني ف او رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الله بن عمر الله سبحانه وتعالى ورضيه كوا متى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى ان يقبل توبه من waasharti ma lam yugharghar waasharti kuwa kabla roho yake ijafikia kwenye hulqum yani karibu na shingo wakati ambao kwamba mauti imemkuribia yani akiomba to toba kabla kuweza kuwa ameona mauti imemkuribia Allah subhanahu wa ta'ala na msamhe nani kuonesha mtu kwamba kitubia wakati ambao anaona mauti namwingia toba yake aikubali kwa hivi lazima jitahidi tauba iwe wakati ambaye kwamba ana uwezo na hapo ndio nasaha muallifu anasema falbidara albidara al ila taubati qabla al tujitahidi tukimbilie tukimbilie tufanye bidii haraka sana katika kutubia Allah subhanahu wa ta'ala kabla wakati umepita wal hadhara min taswifi fal la yadri mata al Tusijokawa, tunasema nitatubia kesho mtu anaingia kwenye maasi anaingia kwenye maasi anasema kesho kuto hao nitatubia nikiwa mzee hao nikiwa nikiwa tafika umri fulani kwani wama tadiri madha taksib gadan Allah subhanahu wa ta'ala hujii anasema hujii kwenye kabao utachuma kesu, kesho na Allah subhanahu wa ta'ala anasema ma tadri an-nafsu bi ayy wama tadri nafsi haijii ardh gani ambayo kwamba itakufa ita wama tadri an-nafsu bi ayy ardin tamut nafsi ya binadamu haijii ardh gani ambayo kwamba itakufa na mauti kija, mauti hai mauti Allah Subhanahu wa mtu ajali hakuna mtu ambaye kwamba anajua ajali yake Kuwa lini mauti limpata anaweza kafa akiwa mdogo anaweza kafa katika umri ya miaka 10, 15, 20, 30, 40 hata kabla wa uzee asionje uzee ambaye kwamba anatarajia kuwa akifikia huo umri ndio atamuomba Allah Subhanahu wa ta'ala toba kumbe kifo kinampata wangapi ambayo kwamba tumemwona katika ujana wao wameingia kwenye hali ya kuwa wao kwenye maasi ambayo kwamba yumeingia kwenye ardhi wakitarajia kuwa baada muda labda mwaka ujao au nikifikisha umri fulani nitamtubia Allah subhanahu wa ta'ala na mauti nampata kabla kabla ya hayo kwa sababu hayo hana ya kuwa wao utakufa mzee kama mfano rika labda mzee baba yako amefariki akiwa katika huo umri huna garantia kwa utafikisha huo umri angalia wangapi wadogo wako ambayo kwamba wametangulia mbele ya haki ya Allah subhanahu wa ta'ala alhadithu athani fi zakati alfitri hadithi ya pili inazungumzia kuhusu zaka ya fitri hadithi ya pili kuzungumzia kuhusu zaka ya fitiri na tunapozungumzia zakatu fitri tunakusudia sadaqatu tajibu bil fitr min Ramadhan. kuna sadaqa fulani ambayo kwamba unaitoa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na nahakma yake ya, ya kutoa hiyo zaka ni kuwa kufanyia rifq bil fuqara yani kuangalia maslahi ya maskini kwa ambayo kwamba wanawe wasija kwa wenye siku ya idi wanaomba au kwa na hali ambayo kwamba baada wazao ambayo kwamba wana uwezo wana wanafurahia idi na wao wasijakao katika wale ambayo kwamba wako katika hali ya kuombaomba yani sipatikane ombaomba ya siku ya idi na kila Muislamu katika nyumba yake iwe na furaha au na chakula chake cha idi, au anafurahi katika idi na pia hikma ambayo kwamba tutapata mbeleni kule hikma hiyo ni hikma ya kwanza na hikma ya pili pia tat'hiru man wajaba talei ba'da shahri saumin al-laghw wal-rafdh inakuwa inamtohairisha mtu kutokamana na makosa makosa ambayo kwamba mwenye kutoa inamtohairisha kutokamana na makosa makosa ambayo kwamba ameifanya katika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani labda kuna saumu yake na upungu fulani fulani kwa hivyo zakatu fitri inakuwa inam ina, ina, ina, inamtohairisha kutokana na hayo حديث ينهى عن عبد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفتر صاعا من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاه رواه البخاري ومسلم Hadithi po na pokelewa na Abdullah ibn Umar Allah Subhanahu wa ta'ala wa ridhihi Anasema kuwa alifaradisha, aliweka lazima faradha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ali lazimisha na Rasulullah sallallahu alayhi kwamba ya al fitri sa'am min tamrin sa'a, saa moja katika tende au sa'am min sha'irin au sa'a moja katika sha'ir na tunapozungumzia saa kiwango chake ni kama kilo 2 na robo Saan, kwa hivyo kilo na robo ya, ya tende au kilo na robo ya shairi. Shairi mfano kama wa, Ala la abdi nani mwenye kutoa zakatu alfitr mtu akiwa ni mtumwa ala abdi wal hur mtumwa na aliokuwa huru wadhkari wal unza Man na mwanamke wa saghiri wal kabiri mtoto mdogo au mtoto mdogo tumku, na mtu mtumzima mtu mzima na wanafaridhishi waliofaridhishia hiyo kutoa zaka minal muslimina ne waislamu ndio wenye kutoa sharti wenye kutoa hiyo zaka hawa ni waislamu wa, wa amara biha na rasulullah sallallahu alaihi ali, ali hiyo zaka an kabla adda qabla nasi ila salati zaka hakikishwe imetolewa kabla watu wajaondoka katika waenda waja kwenye sala ya salatu kama itavokuja tabainika ikikua baada ya salatu al-Eid na hujapatikana na udhu ambao kwa inakubalika kisheria hiyo sio zaka itakuwa ni sadaqa min sadaqat na pia itatubainikia mtume Muhammad saw alipotaja Saa min tamrin au saa min sha'irin Haimanishi zakatu al itatolewa tu ten, itatolewa tende ama hiyo sha'ir bali hii ilikuwa ni chakula ambacho kwamba kilikuwa kinatumika zama hizo katika Madina. Izilitumika katika zama hiyo kwa kule Madina kwa kule Madina. Ndio ilikuwa chakula chao. Juma ulama wanachiona wanasema chakula chochote ambacho kwamba kinatumika katika mji fulani kama mchele, kama uh, kama kingine kama unga na mingineo ambayo kwamba kinatumika katika sehemu hiyo basi takuwa inakubalika kuwa ni zakatul fitr na pia tatabainishikia hapo kuwa zakatul fitri je inampasa mtu kutoa pesa ama inampasa mtu ama ni vile mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukirigia yeye hadithi imepokelewa na Bukhari na Muslim na tukiona hadithi inaonesha dalili na ala ujubi zakatul fitr inaonesha kuwa dalili kuwa zakatul fitr ni wajibu zakaat alfitr ni wajibu na tumesema ni sadaqa inatolewa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ikipewa au wale ambayo kwamba hawana uwezo wa kujikimu hiyo siku ya idi. na pia inaonesha, ina, ni lazima kwa mdogo na mkubwa na ni lazima kwa, kwa mdogo kwa mkubwa mwanaume kwa mwanamke mtu ambaye kwamba yuko uhuru na wale ambaye kwamba yuko mtumwa na wao wote kwa sharti wao wa ni waislamu Zakatul fitri inabidi watoe kila moja katika hao watoe wakikuwa watakuwa na hicho kiwango ambacho kwamba cha yeye mwenyewe kuweza kujilisha yeye mwenyewe hiyo siku yaidi na ana zaidi ambayo kwamba ana zaidi anaweza anaza kutoa hiyo zakatul na ile ambayo kwamba anaruhusiwa ile ambayo kwamba labda yeye mwenyewe msimamizi wa nyumba baba ana anaweza kutolea hao hata mtoto aliozaliwa wakati huu na, mtuma, na pia naonesha kuwa hiyo zakatul fitr ni tuhuratan tuhura mima yukadiru saumuho Wa yinkis thawabu ni, ni takasa katika takasa katika saumu ya mtu ambaye kwamba huenda kawa saumu yake imekuwa na mapungufu fulani fulani kutokana na thawabu kwa hivyo inakuwa ni takasa katika uni hikma ya kwanza inakuwa takasa katika katika saumu yake wa tu'ama na inakuwa nilishe kwa kwa maskini na mafakiri katika hiyo siku ambayo kwamba ni siku ya furaha ya idi kwa hivyo yeye pia haweze kupata hicho chakula afurai vile wengine ambayo kwamba wanafurai na hiyo ndiyo sifa ya Allah Subhanahu wa ta'ala kuweka hivi ila kila moja afurai hiyo siku ya idi na tukiona hapo pia ina udhahiri kabisa idharu shukru ni'matillah ta'ala ta biitmamu asiyam walqiyam yapo hapo walqiyam hapo kuna shukuru ya Allah subhanahu wa ta'ala kumshukuru neema ya Allah subhana wa ta'ala biitmamisiyam walqiyam Kuk -kuk kukamilisha mwezi mtukufu wa ramadhani na kusimama swala za tarawih na za tahajjud na miongoni mwa amali salihah ambayo kwamba iliweza kuwa sahali kwa mja aliyeweza kufanya hiyo za usiku na pia tumeona kwenye hadithi Imezungumza مقدار زكاه الفطر imazungumzia kuhusu kiwango cha zaka ya fitri ambayo kwamba inapaswa hao kutoa ni sa'a min taamin ni sa'a min, min taamin min burri au shairi. yani sa'a moja kama sa'a chakula kutokamana na kama unga au mangano au tamri au tende au zabib au zabib au aqat yani tende ambayo kwa na maziwa chakula ambacho kwamba kilikuwa wakati watu wa, wa Madina au mayakumu yaqumu huma min au chakula chochote badakuwa kitasimama mahali papo hapo kinatumika kina na watu wa hiyo sehemu kama mfano labda vile na, vile, na mkana, vile, vile sana ni mchele ni na saa vile tumezungumza miktari ya saa ambayo kwamba sa'a min tamrin au sa'a min shair, ya sa'a ina kisiawa ni kama kilombili na robo. Yaani kilo mbili na robo na kilombili cha chakula ambacho kwamba cha kiku kizuri, kiwango kilo, cha kilombili na robo. Kama kwa na wengine wamepiga ya saa ni arbaatu amdad, saa 1 inachukua mkono wakati katikati nikonomi minne. Ambayo kwamba nyo katika saa. Lakini kwa kwa kwa hesabu ambayo kwamba inahesabiwa kwa katika kilo ni kama kilombili kilo na robo. Na pia tukiona katika hii hadithi tunafaidika kuwa mwenye kutoa hiyo zakatul fitri wakati, e, wakati bora kwake ni kuitoa hiyo zakatu fitri aitoe kabla ya swala ya Eid ndio wakati ambapo kwamba anatoa hiyo kabla swalatul Eid na ina anaruhusiwa pia kuitoa mapema labda anaweza kutoa kabla wakati bora zaidi aitoe kabla swalatul Eid hiyo wakati bora na anaruhusiwa pia anaweza kuitoa kabla Eid kwa siku moja ama siku mbili anaweza kutoa kabla aidi kwa siku moja au siku mbili kwa sababu gani inapokelewa kitendo cha huyo sahaba e, kitendo cha sahaba radhi ya Allah Subhanahu wa ta'ala walikuwa wakifanya hivi kama vile anavyosema Abu Dauda anasema sami'tu Ahmad asuilan so zakati alfitr qabla salat nilimsikia Ahmad ki, imamu Ahmad akiuliza kuhusu zakatu alfitr qabla kutoa kabla ya sala qala kasema kana ibn umar radiyallahu anhuma yukhrijuha kabla alfitr ibn umar wa sahaba allah subhanahu wa ta'ala muridhiyana baba yake umar bin khattab kuwa alikuwa kitoa kabla, kabla idu idil kwa siku moja masiku mbili la ni hadithi mba kwamba imepokewa inapokelewa ni kauli ambayo kwamba inapokelewa katika baadhi ya masaili ya imamu Ahmad ambayo kwamba imeandikwa na abu daud na Ibn Umar kufanya hivi bila shaka alikuwa akifanya hivi ni mafundisho ametoa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo wakati bora zaidi utoe kabla kabla salaat Na unaruhusiwa unaweza kutoa kabla ya kwa siku moja au siku mbili. Unaweza kutoa kabla ya kwa siku moja au siku mbili. Na wa, na inapendekezwa na zakatul fitr hiyo unaitoa katika mji ambaye kwamba ambayo, umefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani huko mwezi nje ambayo kwamba umefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani hapo hapo unayetoa zakat. Unatoa tuzakatul Lakini ukichelewesha e, pia ukiitoa katika kuitoa katika inji asili. ni asili lakini kikuwa wao tayari wamewatoa huko wote wamehitajika na kaona wacha utoe nje nje inji ya dharura itakubalika lakini asli ni kuwa unatoa zakatul fitri katika mnji ambayo kwamba mje ambaye kwamba umefunga ume, ume, ume, ume, ume hapo mwezi mtukufu wa Ramadhani lakini mtu akichelewesha kutoa zakatu zakatu alfitri akaichelewesha kutoa zakatu fitri baada akakuja kaitoa baada ya salatu luid bila udhri zakatu fitri yake haikubaliki Kwani Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema man addaha qabla as-salati fahiya zakatu maqboola yule atakayetoa zakatu al-fitr sala basi zaka yake itakuwa inakubalika wa addaha baada as-salati fahiya sadaqatu min na yule atakayetoa baada ya sala ule atakayetoa zakatu al baada ya sala fahiya sadaqatu min as inakuwa sadaqa miongoni mwa sadaqa na hii hadithi imepokelewa na Abu Daud wa an-Nasa'i wa Ibn Majah na wengine nao naye na hadithi nzuri vile hadithah ala martabata hasana kama vile imamu an-nawawi katika majmoo vile sh, vile muallif anatupokea kuwa hasana huwa hasana hadha alhadith amesema ini hadith hasan hiyo kuwa hadithi ni hasan na pia kabla yake pia anatopokea kauli ya ibn ibn muqaddam katika kitabu cha mughni kusema kuwa hii hadithi ni hasan kwa hivyo ni mtu atoe zakatul fitri kabla Kabla, kabla ya kabla ya swala akitoa baada ya swala na kuwa miongoni mwa sadaqa akisipokuwa na dharura Allahuma ila idha kana imekuwa dharura fulani ambayo kwamba ana budi baadhi ya ulama wamejizisha hiyo mfano mtu asijue siku ya idi illa baada ya swala miongoni mwa dharura ambayo kwamba inaweza kutokea mtu asijue Siku ya Idi ni siku gani ila baada ya salatu al-sha'salat eh hey, watu wameswali leo kwa siku ya Idi au wakati ambayo kwamba alikuwa kitoa hiyo zaka katika mji katika mji wake kuwa, akawa, akawa, akawa ni akawa katika mji ambao kwamba anatoa hiyo zaka sio hakuna mtu ambao kwamba anaweza anastahili hiyo zaka kuitoa katoe kwa hivyo inampasa anaweza kuitoa baada ya swala ya Idi yani miongoni mwa dharura ambayo kwamba inaweza kukubalika lakini bila hizo dharura kutokana na ile hadithi mtatakayotoa baada ya Idi basi haisabiki ni zakatul fitr bali ni ni miongoni mwa sadaqa na kuna masala ambayo kwamba inakuja kuwa katika hiyo masala kuwa e, je inapasa inapasa zakatul fitr zakatul fitr inatolewa chakula ama inatolewa pesa je zakaatu alfitri inatoa chakula ama inatoa matoleo eh, ya pesa anasema muallifu rahimahullah fahfizahullah anasema wala yajuzu daf' alqima badal at'am haipasii kutoa chakula badala atipasii kutoa pesa badala, badala ya nini badala ya kutoa chakula sababu gani sababu yakuwa liannahu khilaful mansus io inakuwa khilafu ya inakuwa na khilafu ya dalili hadithi sababu hadithi inaonesha faradha rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakata alfitr sa'a min tamr au sa'a min sha'ir imetaja imetaja chakula na mtu anapotoa pesa inakuwa kinyume cha nassi na dalili ambayo kwamba iko wazi anasema qala abu Dawud abu daud katika masaili yake imam ahmad anasema kila li ahmad wa ana asma aliulizwa imam ahmad nikisikia yuuti darahim je anatoa ana atatoa atatoa pesa qala akhafu alla yujzi'ahu na naogopa kawa zaka yake isikubalike gani ni khilafu sunnati rasulullah sallallahu alayhi wasallam kuwa iyo ni khilafu ya sunna ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na masala ya kutoa pesa E, masala kutoa zakaa chakula ni wengi katika jamhuri ulamaa amesema katika dhahiri ya nasi Kutokamana na nas eh kutoka na nasi e, Kutokamana na dalili kuwa imetaja chakula na wakati huo zama hizo ambazo kwamba mtume muhammed sallallahu alayhi kitaja chakula kulikuweko pesa na mtume muhammed sallallahu alayhi wasallam hakuweza kutaja pesa na kulikuweko na pesa alitaja chakula na miongoni pia sababu ambayo kwamba e, pesa inabadilika kiwango yake kuna wakati mwingine thamani yake inashuka na kuna wakati mwingine thamani yake inapanda lakini chakula inabaki katika hali yake ile kama kilo mbili na, na robo haitapanda tuseme kilo mbili na robo ya, ya labda ya tamr wakati huu na wakati wa huyo sawala alipotaja kwa pesa iko tofauti kabisa kwa hivyo kutaja kwa yake rasulu chakula kuna hikma kwani chakula haibadiliki pesa inabadilika kiwango hiyo sana sana wale ambao kwamba wanadadhibishwa katika madhhabia ya ya Abi Hanifa kuwa wao wamejuzisha pesa kwa kuwa, kuwa wanaona pesa wengine wametoa hoja kuwa pesa akipewa pesa akipewa pesa jetakuwa kwake mzuri anaweza kwa mafuta anaweza kununua anaweza kununua nini lakini yote ni khilafu sunna rasul sallallahu alaihi rasul sallallahu alitaja chakula kwa hivyo mtu ambaye kwamba ukitaka utoe chakula Ukitaka kumuongezea zaidi basi inakuwa ni bora umefanya jambo la bora na utakuwa umetimiza nasiha ya rasul ahadi ya rasul sallam kuwa alitaja chakula wala hakutaja pesa. Ukiona ni mtu ambaye kwamba utamtolea hiyo utamtolea hiyo kilo na robo kisha unataka kumuongezea zaidi kwa unaruhusiwa kisheria lakini usitoa pesa peke illa Allahuma illa mimbabi babbi dharura wana, wana na wanachuoni wengine kuwa kwa mlango wa dharura ambao kwamba labda kuna watu ambayo kwamba ndio wanasimama kununua hicho chakula wanagawa hizo chakula kwa watu na ninakuwa nina vigumu sana e, labda mtu anataka kutoa pesa zake unatoa pesa ambayo kwamba inaenda na chakula na watanunua chakula wanakuhakikishia kabisa chakula watanunua watatoa hii katika milango ya dharura labda mtu hawezi kutoa chakula lakini ni bora zaidi utoe chakula hiyo ndio asli ya dalili ambayo kwamba iko dhahiri katika hiyo nasu na vile pia zakatul fitri inapaswa kwa kwa mwanadamu kuitoa katika nafsi yake yani yeye mwenyewe anajitolea anatoa nafsi yake yeye ana, mwenyewe anaweza kutoa hiyo kanunua chakula mwenye akatafuta mtu ambaye kwamba anastahili akampa anaweza kutolea nafsi yake na pia anaweza kutolea nafsi ya ya wale ambayo kwamba wanalazimika yani ambayo kwamba iko chini yake mfano atolee nafsi yake atolee mke wake atolee watoto wake na kama hawajewezi au hawezi kujitolea ku, ku, ku, kujito, ku basi ana ana anatoa kwa hawa watu kwa wale kwamba wako chini yake hata mtoto ambayo kwamba amezaliwa Anakisha ametoa katika zakatul fitri yani kwake kwa wao na kuna baadhi ya masaili ili zimekuja kuwa labda mtu ambaye kwamba kwa mke atakayetolea zakatu fite ni mke ni mke wake ambayo kwamba tayari amemuingilia ame katika, katika, e, katika kindoa yani e, imepatikana watu wa nikah ishari kuingiliana mwingiliane wa kisheria ya tendo, tendo la ndoa huyu tayari mke wake na mke ambayo kwamba yule ambayo kwamba jamaa sababu baadhi ya ulama wa ulama mwanamke akikuwa nashiza ametoka katika katika toa ya mme wake basi huyu mme hawezi kumtolea zakatu alfitri ajitolee peke yake lakini kama iko katika chini yake ana anatolea sababu wakati huo mke kama huyu ni mke ambaye kwamba nafaka yake yani kum nafaka yani mahitaji yake ya nyumbani ni wajibu kwa mme wake kwa hivyo mume atamtolea atatoa hiyo zakatu alfitri ni kama vile pia mtu haimpasi kutoa zakatul fitri akitoa zakatul fitri asitoe kile chochote kibaya. Yaani ahtoee kitu kizuri kama inatokana katika baadhi ya watu wanapotoa zakatul fitri labda na chakula anaenda kununua chakula kibaya ama chakula cha ambaye kwamba iko chini sana gredi ya chini njana anagawa. Nunua kitu kizuri ambayo ukitoa zakatu fito uhakikisha kama unatoa mchedo unatoa mchele mzuri ambaye kwamba wewe mwenyewe katika nafsi yako ungependa kukula ya nini Di anna allah ha tayyib allah wa ta'ala tayyib mzuri la yakbal tayyib allah wa ta'ala vitu kwamba ya allah subhanahu wa ta'ala ni tayyib na hakubali vitu sadaka au kitu kizuri kama allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake kitukufu ya ayyuhalladhina ma kasabtum eni muliamini mtooe mnapotoa zakaa ama mnapotoa sadaka mtoe katika vitu vizuri ambavyo kwamba mmechuma yale mazuri ambayo kwamba mmechuma wamimma kharajna lakuminal ardh na ila ambayo kwamba mazao yametoka kwenye ardhi wala tayammul khabitha minhu tumfikunu walastum biakhirih msije mukawa mnakusudia kutoa kitu ambacho kwamba sio kizuri ambaye yeye mwenyewe hamtakubali ila an tugmizo wa alamu anna allaha gani jun kwa hivyo katika aya allah subhanahu wa ta'ala Ameamurisha kuwa mtu asija katoa kitu ambacho kwamba kitu ambacho kwamba e, sio kitu kizuri kitu kibaya yani atoe kitu kizuri katika zakatu fite la chole chakula kizuri so allah subhanahu wa ta'ala ndio ameamrisha hivi na amekataza mtu kutoa kitu kibaya sababu yeye mwenye allah subhanahu wa ta'ala aridhii vitu vibaya na pia allah subhanahu wa ta'ala ametupigia mfano Mtu mwenyewe kama huyo uridhiki baya kwa nini unamtolea mtu anaona kitu kizuri kwa hivyo atakayetoa kitu kizuri atakuwa anapoteza faida ya hiyo zakatu fitri Hadithu alhadithu thalith fi sha'a'iri yaumil eid Hadithi ya tatu ni kuzungumzia miongoni ma sha'ar manake miongoni ma يعني عباده بناء على ما ناهي ني عباده siku ya uhidi ambayo kwamba ni ibada kubwa sana na ibada maruf anazunguzia mualif kuhusu hiyo alasema rawa ibn abi shaybata bi sanadihi ani zuhri anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju yawm alfitri fa yukabbiru hatta yaati almusalli wa hatta hatta yaati almusalli wa hatta yaqdi isnadu sahih wa huwa mursal wa lahu shawahid yataqawwa biha hadithi am baqaba an atpokelea muallif kuwa inapokelewa kwa, ina kwa Abi Shayba katika kitabu cha Abi Shayba ya kwa, kwa, kwa sanadi yake ana sana yake akipeleka aki kwa Zuhri mabam Zuhri akisema kuwa Mtumu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yukhriju yawm al fitr anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju yawm al Rasul sallallahu alayhi alikuwa akitoka katika siku ya Eid akienda katika swala ya Eid ya Eid mwezi mtukufu wa Ramadhan naye anaenda fayukabbiru na kienda siku alikuwa akitoa takbira ya ati ya hatta yaati al-musalli hatta ya yaati al-musalla fakam tumu fayukabbiru hatta Muhammad sallallahu akitoa takbira mpaka hafike mahali pa kuswali wa hata yaqdiya salata mpaka atakapomaliza watakuwa anatoa takbira akitoa takbira mpaka amalize swala fa idha qada salata na kimaliza swala akishamaliza salatu anakata takbira haleti tena takbira na hiyo hadithi muallif anasema isnaduhi sahih po hadithi pokezo yake iko sahih na ni hadithi mursal ajatajaw sahabi walahu shawahid yataqawwa biha na kuna dalili zingine ambazo kwamba shawahid ambazo kwamba zinatia nguvu ya hadithi kuifika katika martaba ya kuonesha kuwa ya hadithi ni hadithi sahih tukiona katika katika katika hiyo kuna dalili ya kuonesha mashwaa ya takbir jaharan fi tariq ila musalli ila al musalla al eid wakadha ila atal ila an tuqada kuna hapo dalili ya kuonesha kisheria imeruhusiwa kutoa takbir. Kutoa takbir kwa sauti katika barabara mpaka mtu afike katika mahali pa kuswalia salatu l'Eid na pia kishafika huko pia atoe takbira mpaka atakaposimamisha swala ikishamasimamisha swala na masuala kimalizika basi takbira imeisha. Na hiyo ni katika salatu l'Eid Eid al-Fitr. Kwaana Allah wa Ta'ala ameweka katika sheria لعباده كو وجهك تكبير وككميلشه الله سبحانه وتعالى اميئك هي وككميلشه نني وككميلشه مئز منتكوف رمضان ناي تكبيرا hiyo inaanza wakati wa ghurub shamsi lilaatul eid kesho kama tumeshaingia jua limeshazama na kumeshakikisha kuwa kesho ndio salatul eid basi takbira inaanza qala taala sa Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa litukmilu yaani mukamilishe hizo siku za ambayo kwamba umepewa mwezi mtukufu wa Ramadhani kisha ili muweze kumtukuza kum, kum, Allah subhana wa ta'ala kwa kutoa takbira kwa kwa hidayah ambayo Allah subhana wa ta'ala amewapa na wao ili muweze kumshukuru Allah subhana wa ta'ala na muandishi ametuletea pia sifa ya takbira ambayo kwamba kuna tukiangalia katika vitabu kuna ndia sahi kuna riwayata ambayo kwa amepokea takbira sahihi kwa rasul salam kuna zingine ambayo kwamba wengine waongeza nini lakini ambayo kwamba ametuletea ambayo kwamba kuna riwaya sahihi kuonesha takbira kwa uchache ni hiyo unasema Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allahu Allahu Allah Allah Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd unasema Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa allahu Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu Je ni takibira kwa uchache mambo kwamba imepokea kwa, kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sunna hiyo takibira utoe takbira kwa sauti na udhihirishe katika misikiti na katika nyumba yako na katika barabara na kila mahali kwamba kwa unapita unatoe takbira kwani mtume Muhammad sallallahu alaihi Alikuwa alikwakifanya hivi na mafundisha mtume Muhammad sallallahu alaihi Allah kuonesha katika sheria inatujizisha kutoa takbira hiyo takbira ya salatu al hivi na Allah subhana wa ta'ala pia ametuwekea kwenye sheria kwa waja wake Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea sheria kuwa ya kuweka kuna, kuna salatu al yani kutakuwa kuna salatu al naye ni kukamilisha nini kukamilisha baada ya kukamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhani na salatu al-Eid katika katika katika katika kauli ya ulama kuna khilafu salatu al ni sunna sunna muakkada au ni wajibu au ni fardhu kifaya ni mambo baada kwamba vile tulitanguliza kitabu muallifu ajaleta aja mambo kwa kwa, kwa, kwa yaani khilafati kwa upana sana haleti anajaribu kuleta kauli kwamba iko sahihi kwa hivyo se, su, salatu salatu, salatu ni sunna ni sunna tumuakada. ni sunna mkazo na kwamba haifai mja kuiacha yani ni sunna muakkada kwamba ukiliwacha upati madhambi lakini halifai mja kuacha hiyo sunna bali vile anatuambia kuna baadhi ya kikundi ambacho kwamba baadhi ya, baadhi ya ahli alilm ambayo kwamba wameona salatu al ni wajib lakini kwa sahih salatu al ni sunna ambayo kwamba ni inafaa, mtu mtu hasiache na wale ambayo kwamba waliona salatu al ni wajibu na tutapozunguzia wajibu ni kitu ambacho kwamba ukikifanya Ukikiwacha kukifanya unapata unapata madhambi ukikifanya unapata thawabu ukikiacha kukifanya unapata madhambi kama kuswali swala hizo za fardha ama sunna ukikiacha upati madhambi ukifanya unapata thawabu kwa hivyo kuna wengine baadhi ahli ulilm wanachuoni wanaona salatul eid ni wajibu kwa sababu gani ni wajibu wanatoa dalili hii ya kuonesha kuwa hadithi inapokelewa katika wa atiya anasema radhiallahu anha anasema qala anasema amarna Eh, amarna anakusudia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amarna ametuamurisha anukhrija anukhrija fil 'idain alawatiq wa dawati al yani kutoa wale wa banata ambao kwamba hawatoki katika katika wale wa banata kwamba kwa bado wale wanakaa kwenye nyumba ambayo kwamba harusi kwa kwa kutoka nje Wamerusiwa wa kutoka katika hiyo siku ya عيد banata ambao kwamba sio sasa umebaligho bado wadogo na pia mtume Muhammad sallallahu ameamrisha pia e, Dhawatu alhaydh wala ambao kwamba wanawake wenye ambao kwamba wenye hata wala ambao kwamba kwenye damu yao mwezi tunajua ambao kwamba kwenye damu yao mwezi hawaruhusiwi hawaruhusiwi kusali sababu sala hawaruhusiwi lakini Muhammad watoke lakini kwa sharti wakikuhudhuria salatu ya Eid an ya'tazinna musalla musalla wa waqa'atu mbali wakihudhuria uislamu ana na waka imbali katika musalla wa islamu sababu wao katika hali ya haidh lakini wanawake wote ambao kwamba hata alikwatoki watu mewatuliamurisha tu watoe waende katika salatu Na nahii hadith ambayo kwamba imepotolewa na imepokelewa pia na bukhari na imamu muslim na wanasema kufuatana na hii amri ambayo kwamba mtumu muhammed sallallahu alaihi wasallam aliwaamurisha wanachoona kwamba kwamba megemea khusus salatu l'eid ni wajibu wamesema madama mtumu muhammed sallallahu alaihi sallam aliamurisha wao kutoka na al ya yaqtadi huna al-ujub yani amri inabainisha ina kuwa hapo salatu swala hiyo nini swala ni hiyo swala ya hadi ni ili, suwele, ili, suwele yaidi, ili, ili, wajibu kwa ule ambaye kwamba ana udhuri sababu wale wanawake ambaye kwamba waliruhusiwa wakae kando walikuwa na udhuri walikuwa katika siku za mzao za mwezi na wanasema pia kama mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliamrisha wanawake watoke watoke waende waswali salatu hadi fa ar min bab au la qawiy ni lazima ni katika mlango wa kwanza yani kwa, kwa kuwatanguliza kuwa kwa lazima wanaume Wahudhuria salatu al Hiyo nje baadhi ya ma wa ulama kwamba wameona salatu al ni wajib wame wameenda katika katika hiyo yo qaul illa al-aslu al-aslu salatu al, -aslu, al -aslu, e, ni sunnah muakkada ni sunna ambayo kwamba imetuliwa mkazo seo wajib kufatana na kuna hadithi ambayo kwamba sahaba alikujia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akimu, akimu, akimu kuwa, am, amfundishe akamuuliza kwa aweze faradhi zake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimbainisha swala za faradhi ya hizo swala tano ambazo kwa kwamba tunaziswali na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Yaani misiongeze zaidi hapo anasema hicho faraaidh na akasema mimi siwezi kuongeza zaidi nitafanya ibada na mtume huyo sala kishikamana akishikamana naye basi atakuwa miongoni mwa watu wa peponi yani kikuwa amesema ukweli katika yoko na wakati ambayo huyo mtume huyo sala kimtajia huyu mja hakiweza kumtajia salatu tul Eid katika miongoni mwa wale wa ambao anashika agemea kwa swala tul Eid sio wajibu na yao qauli ina nguvu zaidi hata ina nguvu kuliko baadhi ya wale ambayo kwamba wanaona kama katika madhhabu ya al-Hanafi ambao kwamba wanaona salatu al-Witr pia ni wajibu kwa hivyo atana na ile dalili kuonesha eh, mtumwa al mtum, Muhammad sallallahu alaihi sahaba al hiyo sahaba swala tano, hizo ndio salatu tu wajibu na inaingia sasa kubainisha kuwa salatu al-Eid ni swala ni swala kwamba ni sunna ambayo kwamba imetulia mkazo wala haingii katika wajibu laala hiyo kauli ndio ina nguvu ya kuonesha kuwa ni sunna wala sio wajibu na tumesema al-amru dalili ki, dalili katika inda al-jumhur dalili kija wazi kibainisha kuwa ikikuja amru inayukhath katika jamhuri wanachukua wanachukua ala al-ujub wanachukua kuwa ni wajib wanakuwa ni wajibu inabaki wajib kwa hivyo kama kwa kauli yao amru rasul salama alayhi watoke na wanawake na nani imebaki wajib lakini ikipatikana dalili ambayo kwamba Inaitoa katika amru kupeleka maana nyingine Ima mubaha ima sunna basi natoka katika jambu na ipakana dalili ambayo kwamba imeonyesha kuwa hiyo sunna hiyo salatu al so wajib ni sunna kufatana na hadithi ambayo kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliweza kufundisha yule sahaba na kubainishie swala tano tu hiyo ni swala ambayo kwamba ni swala za faradhi na kuna dalili zingine ambazo kwamba pia zinathibitisha kuwa swala za faradhi ni hizo tano wala hakuna swala baada ya hizo swala za farazi. kwa hivyo nabaki kuwa yikao amri ambayo kwamba hapa inabaki kuwa ni sunna ambayo kwamba imetuliwa mkazo Inapasa mja asiwaache kwenda katika hiyo swala e, bila dharura aenda kaswaliyo swala kwa dharura aenda kaswaliyo swala akikwa asallallahu yes, ila idha kana bi dharura akiwa katika dharura aingie katika wale wenye kupata madhambi kwa hivyo kaulu bisuniyati salatu al ala sunnati muakkada ni kauli ambayo kwamba ina nguvu kuliko kauli ambayo kwamba wale ambayo kwamba wamesema ni wajibu wallahu aalam wa na muallif rahimahullah anasema wayanbaghi an yakuna khurujuhu ila musalla al-Eid al-ahsan hayhati mutazayyanan bima yubahu Na inapasa mtu akienda kwenye salatu al hali aende kuwa amejipamba, mapambo ambayo kwamba ni mzuri amevaa mavazi mazuri, mazoazi mashalah ni nzuri na amejipamba vizuri, amevaa vazi ambayo kwamba ni nzuri katika mavazi zake afanye hivyo na kufanya kwake hivyo anafanya kuuiga mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aitasiya bin nabii sallallahu alaihi wasallam anafanya kumuiga في ختام هذا الشهر الكريم من التزيين بما لا يحل na pia akimuiga mtume Muhammad sallallahu wasallam kufanya hivyo lakini hakikishe katika kumaliza hiyo saumu yake ya ramadhani ajaribu kuepukana na mavazi ambayo kwamba kavaa mavazi ambayo kwamba yani kujipamba mapambo ambayo kwamba haifai kujipamba mapambo ambayo kwamba haifai kisheria kama mfano ka halqi kama mfano kunywa ndevu na kuvaa mavazi ambayo kwamba ni marefu zaidi kupita o, kutita, kutita, kupita kupita viwili vya yani macho mawili ya, ya miguu sababu kuwa amekuja dalili kukataza hiyo na kukataza kukunyoa ndevu au kuvaa mavazi ya dhahabu na mingineyo kwa hivyo haipukane na mavazi ambayo kwamba sheria imekata asivae bali toba yake iwe ni toba ambayo kwamba ameridi kwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala iwe ni toba ambayo kwamba nasuha toba ya kweli kweli hawezi kurejea katika hiyo laala kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa miongoni mwa wale ambao kwamba wa, watakuwa miongoni mwa wale ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atawakubalia na vile tumezungumzia na pia akienda ajitahidi aende mapema katika muswala. aende mapema kwenye msalla haswali mapema aidi aweze ku, karibu awe karibu na imam na apate fadhila pia ya kuongoja swala sababu ukikao kuongoja swala ina fadhila yake na ina thawabu yake na pia katika sunna baada ya kuswali swalaatul eid anapata anaruhusiwa kuwa ili njia, a khalifu ilinjia arudi katika njia tafauti na ile njia ambayo kwamba amekujia mfano akikewa hili njia jokuwa ameshika akienda kuswali swala Eid akirudi kutoka baada swala Eid khalifu njia shika njia nyingine kwani hiyo ndio sunna mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwani inapokelewa kwa Jabir radhiallahu anhu anasema kana nabii sallallahu alaihi wasallam jika kana yawm Eid khalafa at-tariqa hadithi ambayo kwamba imepokelewa na Bukhari Anasema mtume Muhammad sallallahu alaihi ilikuwa kama siku za swalaatu za Eid akienda kwenye idi baada kuswali swala ya Eid akirudi basi anafanya nini anakuwa ana njia ile ambayo kwamba amepita yana anabadilisha njia nyingine ambayo kwamba amepita hiyo ni sunna vile mtume Muhammad sallallahu alaihi alikuwa akifanya wala sio amri ya wajib inapendekeza hivyo labda ikikuwa mahali ambapo kwamba kwa kuna dharura hii njia ukizunguka njia nyingine labda ndiyo kuwa njia ndefu zaidi labda njia ndio hiyo moja peke yake amru sio lazima lakini ni amri ya sunna kufata vile mtume huyo sallam alikuwa akifanya na miongoni mwa sunna pia katika siku ya Aid akula tamaratin witra akule tende asubuhi siku ya una, unaanza na tende ukikula tende witri yani unakula, unakula tatu, tano au zaidi ukifata witri aw yamkula hiyo kabla ya katika salatu waidi Eid au kabla kusali salatu waidi kwa sababu kwa inapokewa kwa Anas radhiyallahu anhu anasema kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam la yaghdu la yaghdu yawm alfitr hatta ya'kula ya tamarat mtume Muhammad sallallahu alayhi katika hadithi ilipokelewa na Bukhari kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam al katika salatu ya Eid paka hakikisha amekula tende wa fi lafdhi na katika lafdhi nyingine ambayo kwamba eh, katika lafdhi zingine inapokewa ya akulu hunawitr kuwa mtume Muhammad SAW <sallam> alikuwa akila izo ta'ande witr tatu, tano, 7 hivi hivyo. Yapi ni miongoni ma sunna. Na pia katika hadithi ya Umm Atiyyah radhiyallahu anha hadithi ambayo kwamba tumetangulia imeonesha pia eh, kuwa wanawake wanaruhusiwa kukuja katika salatu al-Eid kwa sharti lakini muallifu amesema wakija katika salatu al-Eid kwa sharti waje katika njia ambayo kwamba wanaaminika na fitna wasijikaa wamevaa mavazi ama amekuja na mamarashi ambayo kwamba zina au mavazi ambayo kwamba zinakuwa ni mavazi ambayo kwamba zinaleta fitna baina yao na inaleta fitna kwa kwa wanaume kwa sababu sehemu ambayo wanakuja pia wanaume wapo kwa hivyo wanawake waje hali ya kuwa wamejisitiri vizuri na wamekukana na fitna ambayo kwamba kama miongoni mwa wake kupaka marashi ambayo kwamba zitaleta fitna na pia yu muislamu anyatadhakkar biijtimaiin nasi salatu al waakumbuke akumbuke, yani, yani muislam e, wakati anakuja katika kukusanyika katika salatu al wakumbushane kwani katika yani wakati ambao kwamba anakusanyika katika salatu al aweze kukumbuka kukusanya kwake kwa, kwa salatu al wakija amekutana katika salatu al-Eid wengi iwe ni kumbukisho kwake iwe ni kumbukisho kwa, kwa jua muislamu yaumal ba'th wal vile siku ambayo kwamba siku ya kiyama Atakavusimamisha katika mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala kija wengi siku ambayo kwamba wanalipwa mambo yao mambo waliofanya na siku ambayo kwamba watasimama mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala hiyo kukusanyika kus, kwa idi kwa wingi Hiwe ni jambo ambako ambao miongoni namkukumbusha hiyo pia kumbuke fadhila yao yani fadhila ambapo kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala katika mjitama Wana kufadhilisha eh, kufadhilisha kufo, kufadhilisha akumbuki kufadhila mbaya kwamba kwa hifa vile Allah Subhanahu wa ta'ala mwafadhilisha katika salatu salatu salatu l'eid eid al-eid eid al-fitr fadhila kwa kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala atafadhilisha siku ya kiama kwa vile Allah Subhanahu wa ta'ala anasema undhur kayfa faddalna ba'dhumu Ndiyo itakuwa fadhila kubwa na daraja kubwa ambayo kwamba kwa wale ambao Allah subhana wa Ta'ala atawapa na pia yuwa Muislamu Ajitahadari kutokamana na ghafla kumkumbuka kum Allah Subhanahu wa Ta'ala kukumbuka neema ya Allah wa Ta'ala na kumtaja Allah wa Ta'ala kwani Allah wa Ta'ala aliweza kumpa umri na wakati ambayo kwamba ameweza kumtia Allah Subhanahu wa Ta'ala e, na, ta ta ta na kukamilisha hiyo ibada ya mwezi mtukufu wa Ramadhan na kufanya mambo yaheri ambayo ya kwamba pia imemfanya amekuwa mbali na mambo lahu mambo ba kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekataza kama vile wengi sana walikuwa katika zama katika hiyo zama wako katika hiyo kwa hivyo msimlam wa Allah subhanahu wa ta'ala ajitahidi sana kukumbuka hiyo na kushukuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie mzoetu mtukufu wa Ramadhani uwe mwezi ambao kwamba Mwezi Mwenye baraka na mwezi ambaye kwamba itakuwa ni sababu ya madhambi yetu Allah Subhanahu wa ta'ala atayafuta na miongoni mwasisi kuingia katika miongoni mwasi sisi kuingia katika na miongoni mwasi kuingia katika fadhila ya Allah Subhanahu wa ta'ala na katika waja wa Allah subhana wa ta'ala wema na tuombe Allah Subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwale wenye kusikiza na kufata yale waliosikiza Allahumma ja'alna miman yastami'una qawlak wa yattabi'una ahsana Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna tiba'a اللهم arina al-haqa haqqan warzuqna اللهم Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan بما Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamna wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa baraka 'alayhi wassalamu